الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انذر الناس منازلهم رواه ابو داود وسمع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار حديث يكون حديث ليوقوا نما ميت الصديق الصديقه بنت الصديق رضي الله عنهما kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sallam Wawekeni watu na muwape nafasi zao ambazo wanazostahili wa hadithi imepokewa na Abu Daud hadithi hii ndugu muislamu yajulisha kuwa watu katika jamii wako na ngazi na daraja na tabaka tofauti tofauti na kila mmoja afaa kupatiwa ama kuwekwa katika ngazi au katika daraja ambayo anastahili yeye katika daraja au ngazi ambayo anastahili yeye kuna na wale ambao wako na haki ambazo ni khas zimetajwa katika Qur'an na sunnah kama wazazi kama watoto kama wake kama maulama kama maumara viongozi na wengine hawa wanatekelezewa tekelezewa haki hizo ambazo zimetajwa katika Qur'an na sunnah na kuna na wale ambao wako na haki ambazo ni za kiujumla aidha kwamba wao ni waislamu, ndugu zetu waislamu au wao ni wenzetu katika ubinadamu, wao wanatekelezewa haki hizo za kijumla. Kama ni Muislamu, watekelezewa haki za Uislamu na kama ni binadamu basi atekelezewa haki za ama anapatiwa haki za ubinadamu. Kwa hivyo hadithi hii inatufunza kuwa watu wako tofauti tofauti na itakuwa ni dhulma kusawazisha watu ambao wako katika tabaka tofauti na katika daraja tofauti na katika ngazi tofauti ambazo Allah Azza Wajal Jall amewaweka haitakuwa ni sawa kumfanya kiongozi sawasawa sawa na raia haitakuwa sawa sawa kumfanya alim sawasawa sawa na jahil haitakuwa sawa kumfanya muislamu sawa na asiyekuwa muislamu haitakuwa sawa kumfanya mke wako kuwa sawa na asiyekuwa mke wako na mifano mingine kwa hivyo ndogo muislamu tuzingatie hadithi hii na tuweze kuitia katika maisha yetu صلى wa wa alihi wasahbihi وسلم wa